Розділ одинадцятий. Не надто вічливо тинятися і витріщатися там, де щойно обвалився комп'ютер Да 5 Іда. Але чимало малолітніх хакерів саме цим і займалися, ніби показуючи всім іншим, наскільки вони прошарені. Хіро знизує плечима й повертається назад у бік квадранта Рокзірок. Він усе ще хоче побачити зачіску Сусі Кей. Дорогу йому заступає ніпонець неотрадиціоналіст чувак з мечами. Він стоїть навпроти Хіро, приблизно за два мечі від нього, і не схоже, щоб збирався відійти. Хіро поводиться ввічливо. він низько вклоняється і випростовується. Бізнесмен увійшливий не настільки. Він уважним поглядом змірює Хіро з голови до ніг і тільки тоді відповідає на оклін. «Оці», – показує бізнесмен, – «дуже гарні». «Дякую, сер. Якщо хочете, можете говорити няпонського». «Це ті, що носить ваш аватар». Ви не носите такої зброї в реальності? каже бізнесмен англійською. Вибачте, що складно пояснюю, але насправді я ношу таку зброю і в реальності. Точно таку? Точно. Тоді це давня зброя, зауважує бізнесмен. Так, думаю, так воно і є. То як же вам до рук потрапили настільки важливі родинні реліквії з Ніпонії? хіро вловлює підтекст. Хлопче, наші тобі ці ножі не рубати? Тепер це мої родинні реліквії, відповідає Хіро. Мій батько їх виграв. Виграв? У карти? На дуелі. Була дуель між моїм батьком і ніпонським офіцером. То довга історія. Прошу пробачити, якщо я хибно потрактував вашу історію, дивується ніпонець. Але в мене завжди було враження, що вашій расі в часи тієї війни було заборонено служити в армії. Ваше враження правильне, погоджується Хіро. Мій батько був водієм вантажівки. То як же він бився на дуелі з ніпонським офіцером? Інцидент трапився в таборі для військовополонених. Мій батько і ще один полонений спробували втекти. За ними гналися кілька ніпонських солдатів і той офіцер, якому належали ці мечі. У вашу історію дуже важко повірити, сумнівається ніпонець. Ваш батько не зміг би прожити після втечі достатньо довго, щоб передати мечі своєму синові. «Ніпонці – острівна нація. Йому нікуди було тікати». «Це сталося наприкінці війни», – роз'яснює хакер. «А табір був просто біля Нагасакі». Бізнесмен задихається, червоні і мало не зривається. Він простягає ліву руку і хапає руки свого меча. Хіро роззирається, Зненацька вона опинилася в центрі кола діаметром ярдів з десять. «Ви гадаєте, що одержали ці мечі у шляхетний спосіб?» «Якби не вважав, то вже давно повернув би їх», – парирує Хіро. «Тоді ви не будете проти того, щоб втратити їх так само, як надбали», – припускає бізнесмен. «А ви не будете проти втратити свої?» Бізнесмен сягає навхрест правою рукою, хапає руків'я меча під гардою, витягує його, цвьохає ним уперед, щоб вістря дивилася просто на Хіро, тоді кладе руків'я на ліву руку одразу під правою. Хіро робить те саме». Обоє схиляють коліно, глибоко присідають, тримаючи при цьому тулуб абсолютно прямо, тоді знову підводяться і стають у фахтувальну стійку, ноги паралельно, носки вперед, права нога попереду. Виявляється, бізнесмен перебуває в глибокому стані зансін. Перекладати це поняття англійською, однаково, що перекладати пись до пройобищі ні але приблизно можна пояснити як емоційну напругу, в тому сенсі, в якому її розуміють футбольні фани. Він кидається просто на хіро, горлаючи на все горло. Насправді, цей його рух – дуже швидке перебирання ногами, тож він чудово тримає баланс. Останньою миті Ніпонець заносить меч над головою і різко опускає на Хіро. Хіро піднімає свого меча, розвертаючи його таким чином, що руків'я підняти високо вгору, ліворуч перед лицем, але заспускається праворуч і вниз, створюючи своєрідний дашок. Удар бізнесмена відскакує від цього дашка, мов крапли на дощу, а Хіро відступає в бік, пропускаючи суперника, і різко б'є униз незахищене плече. Але бізнесмен рухається надто швидко і хіро не встигає. Лезо проходить збоку і за спиною суперника. Вони розвертаються і стають один насупроти другого. Знову бойова стійка. Емоційна напруга, звісно, не передає суті поняття навіть наполовину. Це настільки грубий і невдалий переклад, що від нього розчавлені тіла замураєв перевертаються у своїх могилах. Слово «заснін» обліплено такою кількістю набилиць, що зрозуміти його ладен хіба ніпонець. Хіро, правду кажучи, вважає, що переважно все те – така сама псевдомістична бридня, як і слова шкільного футбольного тренера, що його команда має викладатися на 110%. Бізнесмен кидається в нову атаку. Ця доволі прямолінійна. Швидке наближення, тоді різкий ріжучий удар у грудину. Хіро відбиває. Тепер Хіро дещо знає про цього бізнесмена, а саме, що, як і більшість ніпонських фехтувальників, він не володіє нічим, окрім кендо. Кендо стосується реального фехтування на катанах не більше, ніж спортивне фехтування реального бугурту. Це спроба перетворити вкрай неорганізований хаотичний, жорсткий та брутальний конфлікт на милу забаву. Як і в спортивному фехтуванні, ти маєш атакувати лише певні частини тіла, ті, що захищені бронею. Як і в спортивному фехтуванні, не можна бити супротивника ногою в коліно чи ламати стілець об його голову. І суддівство цілком суб'єктивне. У кендо ти можеш завдати суперникові повноцінного удару, але вам його не зарахують, в суді вирішать, що тобі бракувало зансін. У Хіро взагалі немає зансін. Він просто хоче з цим-цим покінчити. Коли бізнесмену котри видає свій вереск, від якого в'януть вуха, і кидається на Хіро тнучим мечем в повітря перед собою, Хіро відбиває атаку, обертається і підрізає йому ноги по під колінами. Бізнесмен падає на підлогу. Щоб виробити вміння рухати аватаром у метасвіті так, як рухаються реальні люди, потрібно багато практикуватися. Але коли твій аватар втрачає обидві ноги, все твоє вміння котиться псу під хвіст». «Ну, Бог дав, Бог і взяв», – коментує Хіро. «Глянь сюди!» – горизонтальним ударом відрубає бізнесмена обидві передпліччя, мечні понця з брязкотом падає на підлогу. «Розпалино під мангалом, джемімо!» Продовжує Хіро, знову тнучи мечем по горизонталі, розрубаючи тіло бізнесмена навпіл, точно на рівні пупка. Тоді нахиляється вперед і дивиться бізнесмену в очі. Тобі ніхто не сказав? простацька мова Хіро геть зникла. Що я хакер? Ха. І голова котиться з пліч. Вона падає на підлогу, трохи відкочується і завмирає, витріщаючись у стелю. Тож герой відступає на кілька кроків і бурмоче собі під носа. Сейф! Здоровецький сейф, добрий кубічний метр об'єму, матеріалізується під стелею, летить униз і приземляється прямісінько бізнесменові на голову. Сила удара така, що сейф, сейфу голова провалюється крізь підлогу Чорного Сонця, утворюючи в ній квадратну діру, і зникають у системі тунелів унизу. Решта розчавленого тіла залишається валятися на підлозі. Цієї миті японський бізнесмен десь у затишному готелі в Лондоні чи в такійському офісі, чи навіть у лаунж зоні першого класу в Глад, гіперпоїзді Лос-Анджелес-Токіо, сидить перед своїм комп'ютером червонопикий, впрілий і дивиться на зал слави чорного сонця. Його відрізало від контакту з сонцем, відрізало від самого метасвіту, і він бачить просто двовимірний дисплей. На ньому відображається топ-10 фахтувальників усіх часів із фото – Нижче список номерів та імен, починаючи з номера 11. За бажанням він навіть може прокрутити список униз, аби знайти власний рейтинг. Екран послужливо повідомить, що наразі він перебуває на 863-й позиції з 890 людей, які будь-коли затівали бій на мечах у Чорному Сонці. Номер один, як повідомляють ім'я і світлина розміщення найвище, належить хіро-протагоністу.